Så här säger jag dig välkommen till programmet Nyheter från Israel. Jag önskar dig Shalom. Jag heter Dan Johansson. Under den senaste tiden har det kommit eh, verkar som det börjar hända en del saker omkring den här fängslade soldaten Gilad Shalit. Jag läser bland annat vad Sivert Öholm skriver i tidningen Världen idag. Där han säger sig att skillnaden mellan Gilad Shalit och de palestinska fångarna är att praktiskt taget samtliga palestinska fångar avtjänar straff för utfärda terrorhandlingar, mord och sabotage. Det gällde också de 19 kvinnliga terrorister som Israel nu har bytt mot videon och livstecknet ifrån Gilad Shalit. Skillnaden är också att både de 19 kvinnorna och övriga palestinier i israeliskt fängelskap får träffa både sina anhöriga och internationella organisationer som bland annat Röda korset. En av kvinnorna har också fött ett barn i fängelset. Om synes ska Hamas utpressningarna tas med accelerryckningar utav svenska journalister som om det handlar om jämförbara storheter eller ens jämförbar moral. Hamas är en blodsregim och en islamistisk terrorregim därs ledare är utövande diktatorer. Sveriges radio Cecilia Udden förnekar sig inte heller här utan rapporterar om utvecklingen med sin privata israelfientlighet genom att citera gasabor som hon säger säger som anser sig leva i världens största utomhusfängelse slutcitat och som hoppas på en öppning. Hon har väl aldrig låtit någon hoppas på att Gazas gräns mot Egypten skulle kunna öppnas eller att andra arabländer skulle kunna hjälpa Gaza palestinierna en empatisk UDEN-rapport om Gilad Shalits situation med samma partiskhet som hon skildrar palestinska offer det är nog för mycket begärt vidvinkeln finns inte i UDENs ögonvrå. Ja det här skriver Sivert Holm med tanke på den vinklade nyhetsrapportering som en del står för. Det har ju tagit fart alltså i förhandlingarna om en eventuell frigivning eller förhoppningsvis frigivning av den här soldaten Gilad Chalit. Han har ju suttit i palestinskt eh, fängelse där i Gazahremsan förmodligen i Hamas eh, eh, lokal eller någonstans sedan 2006. Man har aldrig hört något livstecken ifrån honom som man har inte varit säker på om han har levt överhuvudtaget. Han har inte fått ta några besök, inga brev, ingen telefon, ingenting. Han har hållits fullständigt isolerad. Men nu har det under senare tid så har Egypten gått in i förhandlingarna för att försöka lösa det här. Och det senaste är ju nu också att eh, tyska förhandlare har varit eh, inblandade. I försöken att få honom fri. Och så plötsligt så visar det sig att det är möjligt att få se en video med den här fängslade soldaten. Och för att Israel ska få se den så måste då Israel lova att frige 20 stycken kvinnliga palestinska fångar. Och man kommer överens. Man gör så. Man får den här videon och man frisläpper de här kvinnliga fångar, fångarna. Och Dikke säger så här i en kommentar till han har sett den här filmen fyra gånger säger han för att noggrant se vad är det den soldaten säger är det verkligen han och är den autentisk är den ny och så vidare och så konstaterar han att Gilad Shalit han talar inte fritt utan han läser en text som Hamas har förberett för att läsas upp vid inspelningen. Texten håller Shalit innanför en palestinsk tidning som han håller upp framför sig och man kan när man zoomar in på tidningen se att den verkar vara från den 14 september 2009 alltså en relativt färsk inspelning. Och Galit säger att det är den här dagen som han blir filmad. Han tittar bara helt hastigt in i kameran vid tre tillfällen. Han verkar mycket blek och mager och rösten är låg och lite trevande försiktig. Han vänder sig i sitt tal också till sina föräldrar och syskon och han säger att han längtar efter dem. Han påminner sedan föräldrarna om deras besök vid en armébas i slutet av december 2005 och den lilla utflykten de gjorde den gången nära Hermonfjellet uppe vid den syriska gränsen. Varför han refererar till just det besöket är man inte säker på. Någon bakom kameran ger honom sedan ett tecken att ställa sig upp och gå mot kameran. Han gör det antagligen för att visa att han inte är skadad och sedan återvänder han till sin stol i det kala rummet och så är videon avslutad. För att han ska bli fri så måste Israel först gå med på att frige 1 000 palestinier. Tidigare har ju budet varit 400 stycken. Men nu har man alltså genom att man har visat att han lever så kräver man nu 1 000 palestinska terrorister frisläppta ifrån israeliska fängelser. Bland dem vill man också ha fri Fatah-ledaren Marwan Barghouti som om han blev fri skulle kunna tänkas ta över Fatahs ledning efter den nuvarande led ledaren Mahmoud Abbas. En annan palestinsk terrorist som Hamas månar om att ska friges i utbyte mot Khalid är en man som heter Ahmed Sa'adat. Han är chefen för terrororganisationen PFLP. Saadat var den som beordrade mordattentatet mot den israeliske före turismministern och exgeneralen Rehavam Ze'evi som mördades på ett hotell i Jerusalem i oktober 2001. Så att så långt har eh förhandlingarna kommit. Israel släpper alltså 20 fångar för något som inte kostar någonting alls. Enligt internationell lag ska en fånge från fienden få god behandling även gällande hälsan och han måste alltid beredas tillfälle att ta besök av Röda Korset som då tillhandahåller bevisen på att han finns i liv. Hamas förkastar dessa kategoriskt och hävdar bara att man tar väl hand om fången. Trots upprepa vädjan från Gilliats för Noam Shalit till internationella organisationer och statliga aktörer, inkluderat påven och den franska presidenten, så har ingenting hjälpt. Ingen tycks vilja utöva de nödvändiga påtryckningarna på Hamas. Vad vi ser är tvärtom en växande acceptans och ökade kontakter mellan Hamas och västvärldens nationer inte undra på att terrororganisationernas krav hela tiden växer mer och mer. Det här skriver Livets ord i sitt veckobrev. Vidare i samma brev så läser jag att på Yom Kippur alltså för något två veckor sen så skjuts tre kassamraketer och en granat från Gaza mot Israel. Ytterligare en kasamraket träffade Sederot på onsdag natten, men i inget av fallen rapporteras några dödsoffer eller skadade. På tisdag natten och tider på torsdag morgon så svarade det israeliska luftförsvaret med att anfalla smugglingstunnlar i gränsområdet vid Rafa i södra Gaza-området. Det har också varit stökigt uppe på tempelplatsen. Det är hundratals arabiska muslimer som här om söndagen gick till våldsamma attacker mot en liten grupp judiska turister som gick upp till Jerusalems tempelberg för att eh, vara där inför Yom Kippur. Den judiska gruppen återfälldes av en massiv polisskott som hjälpte dem att sätta sig i säkerhet. Platsen stängdes av för alla icke-muslimska besökare under resten av dagen efter oroligheterna. De spred sig snabbt till gatorna i gamla stan där arabiska ungdomar kastade stenar och brandbomber mot israeliska poliser. Minst 22 israeliska poliser och 15 muslimska upprorsmakare skadades vid de här konfrontationerna. Två israeliska forskare vid Ben-Gurion universitetets ökeninstitut har upptäckt att Israel blir allt torrare. Det här skriver Tinja Närets. Enligt mätningarna gäller det för det största delarna uta landet. Ett av undantagen är kustsläkten, alltså Sharonslätten vid från Tel Aviv upp mot Natanya Haifa där fuktnivåerna är i stort sett oförändrade. Forskningen visar också att isäl kan förväntas bli varmare under de kommande 50 åren. Den nya studien kommer att presenteras vid en internationell konferens om klimatförändringar som kommer att hållas vid Oxfords universitet. I det här veckobrevet brukar man ju alltid ha en historisk ruta och den här rutan den handlar om den 11 juli 1927. Då händer det en kraftig jordbrevning drabbar det palestinska mandatets territorium. Det inträffar kort efter klockan tre på eftermiddagen medan heta vindar blåser från öster och varar i sju sekunder. Den panikslagna befolkningen flyr från sina sina hem som rasar ihop och vid dagens slut är dödstalet 192 döda och 923 skadade. Den största förödelsen inträffar i Bejsa områdena och de flesta offren är ur den arabiska befolkningsgruppen. Ungefär en tredjedel av husen i Nablus förstörs och hela gator röderläggs både i Lydda och i Ramalla. Den judiska befolkningen gör anmärkningsvärda ansträngningar för araberna med hjälp och återuppbyggnad. Tel Aviv till exempel, de adopterar staden Nablus för att hjälpa dem och sänder räddningsteam och förråd dit. Den amerikansk-judiska filantropen Nathan Strauss donerar ett speciellt finansiellt bidrag och araberna, de är så häpnade över den judiska befolkningens hjälp. Att en arabisk journalist annonserar att han av tacksamhet ska avstå den här dagen från elakheter mot judarna. Ja, det var alltså på den tiden ett relativt gott förhållande mellan judar och palestinier. Visst fanns det skärmytslingar, men inte på det sättet som det är nu. En utav Israels nationalparker som heter Ovdat. Där finns det också utgrävningar, där finns arkeologi och nu visar det sig att de arkeologiska lämningarna där med pelare och murar och olika saker. De har vrängt som kull, de har sprutats med spray och de har försökt den här eh, eh parken i Ovdat det är alltså en delar utav en antik nabateerby i Negevöknen och det är den som då har vräkt som kull lämningarna utav den här och så har man sprejat på det här Polisen har arresterat två stycken beduiner som man menar är ha varit med och eh, saboterat eller raserat de här antika lämningarna. Eller så också här att i Kanada där har man gjort en annorlunda bojkott. När man får reda på att någon bojkotter någonting en affär till exempel som inte köper eller som säljer israeliska varor eller en fabrik och man går ut och bojkotta det då gör den här hemsidan den gör tvärtom då. Den tar upp på sin hemsida gå nu till den affären och köp israeliska varor och stöt dem stöd dem på olika sätt. Och det här har faktiskt blivit en framgång. Många kan redan nu titta på den här hemsidan, signalerna går, telefonkedjan går och så går folk just dit och köper det som då var tanken att det skulle bli bojkottat. Ja, det var nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag. Jag önskar dig Shalom och Lehitraot.